Capitolul 3. Mirela cu vocea de aur Au trecut șapte ani de la această întâmplare. Acum, Mirela este o fetiță de șapte ani și o vedem jucându-se printre florile de pe pajiștea din spatele casei. Păsările din arbor cântă. Mirela vine în fugă la sora ei Viorica și o întreabă. Viorica, ce zici tu? Oare aș putea să când și eu ca aceste păsărele? Și Mirela începe să cânte imitând păsărelele. Viorica o ascultă încântată și răspunde. Da, Mirela, scumpă, când în întocmai ca ele." Văzând pe fratele ei, Alexandru că vine spre ele, îl dojenește. Ce, Alexandre? Iar ai stricat cuiburile păsărilor?" Alexandru, acum în vârstă de 15 ani și jumătate, vine în fugă. Mirela, uite, ți-am adus cuiburi de păsări. Nu te bucuri? Să te joci cu ele." Dar Mirela tristă îi spune: Vai, Alexandre, de ce, de ce ai făcut asta, bietele păsărele? Când se vor întoarce acasă la cuiburile lor, făcute de ele cu atâta trudă, nu le vor mai găsi, că și tu le-ai distrus. E ca și cum noi ne-am întoarce de la târg și nu ne-am mai găsit casa. Alexandru însă o întrerupse: Auz vorbă, ia ca la asta, nu m-am gândit niciodată. Și zici, Mirela, că nu-ți fac plăcere cuiburile astea? Nu sunt nu, mi-e tare milă de bietele păsărele, îi răspunde Mirela. Dulând, râd sunt te rog eu! Alexandru Bosumflat zice Și eu care credeam că-ți fac o mare bucurie Așa sunteți voi, fetele Mofturoase, schimbătoare Apoi cu ciuda adaugă Iaca, le duc în dărăt și eu care m-am cățărat prin pom, mi-am julit genunchi, ba, mi-am agățat și pantalonii. Zicând acestea, Alexandru pleacă să pună la loc de unde le-a luat. Mirela, cu urechea a la cântecul păsărelelor, o roagă pe Viorica. Acum, surioară, adun te rog, miez de pâine, foi de varză și morcov să le duc hrană prietenilor mei. Viorica îi aduce Mirelei tot ce ea îi ceruse. Acum, cu coșulețul încărcat, Mirela pornește străbătând pajiștea și, ajunsă în marginea pădurii, împrăștie cele aduse de ea pe jos. Din apar fără să se teamă de feti o căprioare, vreo câțiva iepurași, câțiva arici, un bursuc, o barză și un stol de păsărele. Mirela acum se duce mai departe, se așează jos la rădăcina unui stejar, apoi scoate din buzunar hârtie și creion și începe să deseneze vietățile din fața ei. Viorica vine și atiptil, privește desenul apoi în gână. Întocmai așa cum au zis zânele, desen măestru știi să reușești scumpă surioară. Iar pomenești despre zânele acelea, Viorica? Da, de zânele pe care le-am văzut eu atunci. În noaptea aceea de neuitat, îți vorbesc. Atunci când abia te născusești de o săptămână. le ai văzut tu cu adevărat Viorica sau poate a fost numai un vis? O întreabă curioasă Mirela. Ei, și tu n-am visat deloc, l-am văzut aievea cu ochii mei. Nici mămica noastră nu m-a crezut atunci, a doua zi dimineață. După acea ne mai pomenită întâmplare când i-am povestit-o. Dar caseta cu cartea și biletul scris de zâne? Asta tot un vis a fost? Doar a găsit o mămica noastră în legănul tău scumpă păsturioară. Da, avem caseta cu cartea cu scoarțele de aur și biletul îngălbenit de ani, dar știi, Viorica, ce a zis mămica noastră, poate era un dar al doamnei de la castel care va fi venit atunci noaptea și va fi depus caseta cu cartea și biletul în leagănul meu, ca să ne facă surpriză. Dar Viorica zise repede. Dar atunci de ce, când mămica noastră care lucra pe atunci rochi pentru doamna de la Castel și s-a dus la dânsa când s-a însănătoșit și a întrebat-o despre caseta cu cartea și despre bilet, de ce doamna de la Castel i-a răspuns că dânsa nu știe absolut nimic despre toate acestea? Ei, știi ce a zis mămica noastră? Poate că doamna de la Castel a vrut să ție secret gestul dânsei frumos din acea noapte, îi răspunse Mirela gânditoare. Oricum, mai adaugă ea. Vezi că și mămica și tu, Viorico, mi-ați spus că nu înțelegeți prea bine cele ce sunt scrise în cartea cu scoarțele de aur, găsită în legănul meu. Viorica o lămurește pe Mirela. Mămica i a spus tot doamna de la Castel, cercetând cartea, că din această carte vei putea învăța tu arta cântatului când te vei face mare, Mirela. Arta cântatului? Dar ce? Tu n-ai văzut, Viorica? Eu nu știu să cânt, să imit cântecul păsărelelor și chiar al privighetorilor. Ce, cântatul se învață oare din cărți? Ei da, desigur, Mirela, ca să devii o artistă vestită trebuie să înveți mult, să faci studii serioase, tot felul de exerciții grele. Doamna noastră de la școală mi-a explicat ce înseamnă metoda de cântat și tocmai asta se găsește în cartea găsită în leagănul tău. Ei, lasă, Mirela, când vei fi mare, ai să afli tot ce vrei să știi. Iată, ai început școala și ai să înveți să citești la perfecție orice carte și atunci va fi bine. Dar eu știu să citesc Viorica în abecedarul pe care mi l-a dăruit tăticu și din care învățăm la școală. Ești tare, scumpă, dulce, Mirela, îi spuse Viorica zâmbind și o îmbrățișă.